Та ось Баркас ліг на піску. Його прив'язано до палі. Татари обтріпувались і важили з греком сіль. Алі помагав. Хоч, часом, коли хазяїн забалакувався з покупцями, він нишком позирав на незнайоме село. Сонце стояло вже над горами, по голому, сірому виступу скелі ліпились татарські халупки, зложені з дикого каміння з пласкими земляними покрівлями, одна на одній, як хатки з карт. Без тинів, без воріт, без вулиць. Криві стежки вились по каменистій спадені, щезали на покрівлях і з'являлись десь нижче просто одмурованих сходів. Чорно і голо. Тільки на одній покрівлі росла якимись чудом тонка шовковиця, а знизу здавалося, що вона розстеляла темну корону на блакиті неба. Зате за селом у далекій перспективі відкривався чарівний світ. В глибоких долинах, зелених од винограду і повних сизої мли, тіснились кам'яні громади, рожеві од вечірнього сонця або синіючи густим бором. Круглі лисогори, мов велетенські шатра, кидали від себе чорну тінь, а далекі шпилі сизо блакитні, здавались зубцями застигли хмар. Сонце часом спускало за хмар у імлу на дно долини скісні пасма золотих ниток, і вони перетинали рожеві скелі, сині ліси, чорні важкі шатра та засвічували вогні на гострих шпилях. При цій казковій панорамі татарське село. Здавалося, грудою дикого каміння, і тільки рядок струнких дівчат, що вертали отчі чишме з високими кухлями на плечах, оживляв кам'яну пустелю. Край села у глибокій долині біг поміж волоських горіхів струмок. Морський прибій спинив його воду, і вона розлилась поміж деревами, одбиваючи в собі їх зелень барвні халати татарок та голі тіла дітвори. «Алі! – гукнув грек. «Поможи – Поможи ссипати сіль!» За ревом моря Алі ледве дочув. Над бергом висів солоний туман от дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Вже не хвилі, а буруни вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребнями, от яких з луском одривались довгі китиці піни і злітали до гори. Буруни йшли невпинно. Підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і заливали берег, викидаючи на нього дрібний сірий пісок. Скрізь було мокро, поналивано, у берегових ямках лишалася вода. Раптом татари почули тріск, і рівночасно вода полилась їм у капці. То сильна хвиля підхопила човен і кинула їм на палю. Грек підбіг до човна і ахнув. У човні була діра. Він кричав от горя, лаявся, плакав та рев моря, покривав його лемент. Довелось витягти човен та прив'язати знов. Грек був такий сумний, що хоч запала ніч, і мемет кликав його кав'ярню, не пішов в село і лишився на березі. Мов, привиди блукали вони залі серед водяного пилу. Сердитого бухання та сильного запаху моря, що проймав їх наскрізь. Місяць давно вже зійшов і перескакував з хмари на хмару. При світлі його берегова смуга біліла от піни, наче вкрита першим пухким снігом. Врешті Алі, зваблений вогнями в селі, намовив Грека зайти в кав'ярню. Грек розвозив сіль по прибережних кримських селах раз на рік. І, звичайно, боргував. На другий день, щоб не гаяти часу, він наказав Алі лагодити човен, а сам подався гірською тропою збирати по селах Довги. Бергова стежка була затоплена, і з боку моря село було одрізане від світу.